Net soos kyns na 7 eer, kyns na 19 eer En ons bedoel daarmee, Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time En jy is ingeskakeld by die rechte plek so jy kan ontspan Dis by Net Radio SA Net Radio SA En die program, hierdie tyd op die sondag aan, te stem van hoop Ons wil graag Een stem van hoopjes Het is my diep begeert Ek wens ek kan altyd een stem Van hoopjes Daar wil ek geen hoopes nie Of waar mense moedeloos geraak het En Dan denk ek aan iemand soos Mooses Wat daar Destijds van die eitocht Uit die groepte daar By die rooie see gaan staan het Ek kan nie denk wat sy soort benauwdheid Hy ons self moest bevind het met die roosje voor hom en hier achter stofwolke is die mense van Egypte, soldaten met al hulle krijgstuig en nou moet daar een plan gemaakt word en dit is menselik onmoendlik maar ons weet wat God kan doen God specialiseer in die onmoendlikke En daarom kan ek altyd vir jou sê, daar is altyd hoop, waar daar lewe is, is daar hoop. En dit is een van die mooie dinge wat Paulus oorskryf in Korintius, in Korintius 13, en sê, nou is daar hier die drie goed, geloof, hoop en liefde hoop is deel daarvan, ek denk ek moet dalk nou vir jou so'n prentje voorhou van hoe die heren vir my gewys het, hoe hier die drie goed in mykaar steek, som in eenvoudige plankie, so dat mens dit mooi dalk vir jou kan uiteensit, vir jyself mooi verstaanbaar maak om te weet, hoekom die woord van hierdie bepaalde begrippe gebruik maak, en hoe nou kom Paulus nou gepraat het van geloof, hoop en liefde, as die kruste daarvan. Dis die liefde. Maar as met met u praat oor hierdie program en die doel daarvan is enerzijds om te kan bid as daar spesifieke behoeftes is, daarom gaan ek weer vir jou my selfoonnommer gee sodat jy vir my 'n WhatsApp kan skiep in dit is daar is twee redes daarvoor eerst is dat jy vir my hulle kan sê en die ander rede is dat indien jy dalk een versoek het een wetsversoek dan staan dat jy nou vry dan kyk ons daarna en bid saam daar so kom ek, geer dit vir jou as jy nou nie een pen het en ek gaan dit herhaal een pen of een pot wat ook al en uh, kom ons gee hom vir jou vir die eerste keer hier. Nou vanaand, eerste keer vanaand 0795 346487. Nou 0795 346487. Dis ook moontlik om hier die kleedskamer in te loer nou dis ook makklik as die mens nou die faciliteit het waarmee jy nou luister uh, een mens kan ons uit die aardsvindzaak luister met een slumfoon of met een tablet of met een spootrekenaar of met een persoonlijke rekenaar kan jy luister en soms is dit makkliker ek het gelukkig In soe situasie dat ek twee skerms voor my, die ene die programba op ek moet uitsaai En die ander een kan ek op Facebook En daar kan jy ook met my, met deermiddel van uh, die Facebook platform Enerzijds dan die kletskamer, chatroom, kletskamer anderzijds met Messenger kan jy ook met my daar chat, en dan kan jy met my, met uh, WhatsApp gesêl, soos jy dit wil doen, en dan het ek ook nog een tablet hier aan die rechterhand, waarop ek my nota sê, so, een mens kan al hier die technologie inspan, en dit vir jou help, maar as mens nou al die goed het, Daar waar jy nou nie kom buis is, waar jy ook al sit, of in die sitkamer, of in die eetkamer, of in die kamer of in die slaapkamer, of waar jy ook al is. Soms het die mens dan nou maar net by jou vergrieflikheidshalwe, jou slimfoon, en dis eindlik die mense waarop ek my wil toespits ten opzichte van die 2 biljoen mense op die wereld, wat in besit is, minstens weer bel mense wat in besit is van 'n slimfoon. En dit is dan maklik vir so iemand om ook in te skakel. Maar dan moet iemand nou dit die, die webadres hê. Hy moet weet hy of sy dis www. net radiosa, net so ek dit uitspreek, net radiosa.co.za. En as jy dit nou vir iemand geë, dan is jy bezig met sendingwerk om uitvoering te geë aan die opdrag van die Heer Jezus, dat ons moet uitgaan en sy woord, sy goeie neus, die evangelie, die woord evangelie, letterlik beteken goeie neus die goeie neus van Jezus want as jy hom aangeneem het, dan het jy die mag om kind van God genoem te word. En dit is ons nou ons bede, dat elke mens op die aarde, hier die goeie liefst moet ontvang. As ek en jy, dit kan doen, en so het Jezus dit ons begin doen, en ons moet daar die werk, van hom voortsit, so het, ek weet ek het sommer al klaar los losgetrek want dit is wat typisch as jy een predikant een geleentheid geel om iets te sê, sê nou maar daar in, in een kerk gebouw, dan uh, is daar al die risiko dat die persoon wat hy ook al mag moes gedoen het, daar sal begin lostrek en preek dit is nie al die rede hoe kom jy moet iets doen nie, moes vir daar in ons gemeente in Sinneville een uh, predikant paar uh, moes ek vir hulle bid, wat hulle is beroep na een gemeente toe daar in Rustenburg en nou ja, ek het met die pastoor van die gemeente nogal soeby gespot en van gesê die prediker wat hy gehad het vir die ochend gestemd is 10 keer erger as myne bedoelende ek weet nie daar is die of ander laryngiet is by hom want hy moet kort kort water uh, drank net om een geluid uit te kry en toe hy nou klaar gepreek moet ek nou bid vir die, die mense en toe sê ek vir hom ja, hoe kry hy dit reg om op 1 dag 2 mense te vraag wie sy stem aangetast is om daar aan die gemeente nou op te trainen Maar gelukkig het ek nou nie gepreek nie, ek het net gebeurd, maar dit is ook altyd riskant, hoor. Die predikant moet jy niks van behalwe as hy die deeraar van die gemeente is, dan moet hy preek, maar as iemand anders daar vra om iets te doen, nie verzichtig wees. Anders tek jy nou preek af, so ek mis om nou jou nou al gegroet het, en dit het ek nou nog nie is gedoen nie, so ek hoop jy kan ontspan en rustig wees jy kan jou skoene uitskop en jou haare losmaak en jy kan luister en ek hoop my stem is van so aard dat jy rustig kan sitte en luister en ek hoop ook jy muziek is van so aard dat jy rustig kan wees maar dit is die gedachte dat jy moet kan ontspan eindelijk behoort jy te sitte mediteer dit wat ek miskien dalk ook nog jou een dag bykie verduid ek, ek dink nie ek met die tyd nou gebruik Om dit te doen nie, maar Die woord In die woord stelf Praat God En sê hy vir Joshua Dat hy sy woord moet mediteer Dit die woord To meditate on day and night En om te mediteer is iemand sommer net Om te sit en dank nie Mense, dit Is nog hulle oefening Het is een beoefening van daar die methode En jy moet rustig raak, jy moet totaal en al rustig raak Heel eerstens, jy moet iemand leer om te sê daar as jy nou kan sê, want dis die beste Dat jy op een gemakstoel, dat jy jou arms ergens kan sê, dat jy kan ontspannen Dat jy leer om te ontspan en jy voet een beetje en van jou tone af begin ontspang dwars die recht hier die hele lichaam tot by jou kopvel. En as ek teen daardie tyd, ek het, al, ek het het al gedoen op die, op die radio, by een ander radiostasie. en van die mens het aan die slaap geraak, eh, nog voor ek enig iets anders gedoen het, so dit werk, as die dit nou net recht doen, dat jy dan kan ontspan en mediteer, want dan luister jy syver na my stem, en ek is eindelijk dan bezig om met jou geest te praat, want dit is eindelijk die hele gedachte daarachter. Mense lichaam, gedeelte, is te betrokken die hele tyd met alles hier rondom jou, jou, jou, al jou receptore, Jou sintaie is bezig om al hierdie ampels aan goed na jou brein te stuur en jou brein is deeltyd bezig daarmee en dit nie afgesluit kry, so dat jou geestbeekie na vore kan kom. Dit wil sê jou siel moet beekie tot bedaring gebring word. Die schrift praat daarvoor, ek moet die vers net beekie weer opsoek, dat ek my siel tot bedaring bring soos ek moeder een klein babiekie tot bedaring bring so dat die mens rustig kan word in jou geest, en al die goed waarmee die hele dag bezig was, net kan vergeet, dat het net vir oomblik alles net uit jou brein uit kan kom, uit jou geheur omtrent, jou bewustzijn, en dan rustig luister, so God, een geleentheid kan kry om met jou te praat, want mense geest is soos een spons, en absorbeer alles van Godse woord, dit is soos een klein babiekie, wat honger en dors na die onvervalste melk van die woord. Soos Peter is dit aan ons tel. Dit is wat ek graag so wou doen, maar mens moet, eers geleerwaar daartoe, jy moet, as jy een afspraak het, soos hierdie, moet jy die tyd uitkoop, en jy moet alreeds net so voorskewe, so vijf minuute voorskewe al, dan moet jy begin om te ontspan, rustig te wees, dat jy teen die tyd, dat ek met jou begin, dat jy al totaal en al ontspanne is, want het vat seker daarom so 5 na 10 minuute om jou rustig te kryp, En uh, dit wil een mens nou graag doen, maar nie maar discipline Soos wat ek met die studenten, ek sê vir hulle, julle is studenten En een student beteken dat jy moet studeer Die Griekse woord maar is beteken een student Jezus het disciples, ons allemaal studenten wat geleer het Bij hom kom leer het, ons die voeten gesit het en geleer het. En dan is jy bezig met die discipline, om te studeer, is die discipline, die discipline van die seel, van die verstand. Maar goed, kom ons groet, so is wat ek dit gewoon doen, of probeer doen in een paar verskillende talen, so in die geloof, toen ek dit, eerstens dan in die Russische taal, om te sê, Privet, of Drafutja, koop so tegen Uh, 2, 3, 4, 5 keer dat jy daarna geluister het uh, sal jy dit onthoud dat ek selfs ne so in die Russische taal Privet of Drafutja die Duitse taal Guten Abend, Shalom teken Vrede in Hebraus in Kalimera en in klompie ander tale, Hallo, Hi, hi" en Hai en vir ons mense hier in Suid-Afrika wat Afrikaans praat maar ook Afrikaans sprekend is in enige ander werelddeel jy sal dit zeker ons nou geniet as ek vir jou kan sê goeie naand in Afrikaans en jy is daar in een vreemde land waar jy nou reeltijd luister na ander tale so goeie naand vir jou en In die Fraamse taal, bonjour En ek is nie Baie seker van die uitspraak daarvan nie En dan mela weet ek Is die rechte uitspraak van Noordsoete En ciao In die Italiaanse taal So ek hoop jy voel rustig En gegroet, ek hoop jy voel nou recht, Rechtig gegroet, ek sien In sommige gemeentes Het die pastoor die gewoonte Dat hy Terwijl die mense nou so staan en syng, en het met die uh, voorsang en aanbidding of lofsang en aanbidding, dat hy dan die mense vraag om voordat hy nou voortgaan met die volgende lied of koortje, dat hy mekaar eerst moet groet, ja, dan groet allemaal mekaar nou daar Jy het elke eenwiter rond om jou staan en so En later dalk weer as jy, Ek sien van ochtend die pastoor daar in sinne wil Ons twee keer laat groet Ek sê, oké, okay, nou draai jy om naar die andere kant En dan groet jy nie weer die mense daar so Ek op ons het mekaar nou gegroet en jy voel dat jy nou gegroet is en jy voel welkom, en ons sal met jou paar gedagtes hier begin wissel en ook bid, sê moet ons begin om net saam te bid, ek het die eerste punt dat ek hier neergeskryf het, wat ek wil vraag da, dat ons daar oor sal bid, is vir die statistiek van mense wat per minuut sterf, so 107 mense volgens die statistiek sterf elke minuut, so elke minuut. Kijk maar nou dink, hier is nou so 20 minuute, 21 minuute aan die gang. So is hier nou hierdie getal, 107 maal met met 21 dan kan jy nou dink aan hoeveel mense het nou al gesterf van dat ons hier begin het met hierdie program. Een die ontstellende daaraan aan verbonde is dat 70 van die 107 mense wat elke minuut sterf, 70 van hulle maak hulle oe in die hel oop ek na nou die bybel recht verstaan, want is al waar dier ons kan kyk, is dier die woord van God, omdat dit die waarheid is, en dat is niks anders as die waarheid nie. Waar Jezus dit self aan ons voorhoud, En Likasus stik 16, vertel van een man van twee mensen wat gesterf het, en die een het sy oor by Abram, vader Abraham in die hemel opgemaak. Hy is dier die engele gedra na die boezem van Abram toe, want hoekom Abram? Abraham is die vader van die geloofigis. Dit is hoekom sy naam Abram is, en dis dit is eindelijk maar wat het betekent so jy sal eendag vir hom sien, want hy is die heel eerste geloofige. Maar dan is daar ook die ander bestemming, die verdoeming is, waar die man in dit wat Jezus vertel het, sy oor in die verdoeming is oopgemaak het, terwyl hy aan smarte was, en dit is nou, Die ontdekking, die geweldige skok, wat daar die persoon toen nou moest meemaak, is hier die eeuwige bestemming. En onthou, een mens kan enige oomlik sterf. Jy kan op enige ouderdom sterf, maak jy saak, wat er ouderdom nie? Jy kan maar gaan kyk, as jy in die begraafplaas kom, op wat er ouderdom met mense gesterf, begin by die grafte, wat daar soke klein grafies is, waar klein babiekies en so begrawe is, wat voorgeboortelik gesterf het al, en met geboorte, tydens geboorte, dag na geboorte, twee daa en so meer, tot en met mense wat oor die honderd jaar oud geword. So, de, de, om te sterf, het nou nie een bepaalde, Vooruit skatting nie, mens kan nie Denk wanneer gaan jy sterf nie Jy mag baie gesond wees Daar is al mense wat so gesond was Dat hulle marathons Gehaart op het en tydens Soor marathon in mekaar stort en sterf So dit gaan nie rechtig Oor ouderdom nie Of hoe gesond jy is hoe syk jy is nie het een vriend, en ek gaan nou nie meer aan a, sê as net dat hy een vriend was nie, wat op 50 jare geouderdom gesterf het, en hy was iemand wat altyd vir jou vertel het wat hy moet eet, wat is die gezonde goed wat hy moet eet en dit en dat en die andere en daar is hy op 50 jaar sterf hy omdat hy vrachtmoeder oor sy kop gerei het van sy voet sy fiets waarmee geruit afgestam waarmee gaan oefen het en daar sterf hy enige tyd my sterf, enige tyd dan word die deel van hier die statistiek van 107 mense wat per minuut recht oor die wereld sterf en dit kan ons nie as christene onangeroor laat nie Ons kan nie dit maar sommer net so los nie Want ons het die opdracht Om namens Jezus Dit wat hy gedoen het Om daar die werk van hom Voort te sit Daarom het hy homself Oorgeplant As die ware in sy disciples So dat hylle sy werk kan voortset, dit wat hy gedoen het, met dit wat hy gedoen het, mense, vertel van die koninkryk, en hulle is gedoop, en hulle het geleer, en dis wat Jezus sê, gaan die wereld in, kondig die evangelie, doop hulle, en leer hulle, om alles te onderhoud, ek hulle geleer het, En nou is ons nie amal mense wat nou met ander mense kan praat nie, ons het, sommige van ons voel dat jy nie die vermoe het om dit te kan doen nie, as een mens wil slere vir jou help, so het so lange mens net weet wat jy moet doen, maar een mens kan hier die radio bijvoorbeeld ondersteun, hier die golwe gaan recht oor die wereld, reg oor die wereld, ek het gekyk, daar is nie een land wat ons nie bereik nie. weet nie wat jy kan doen, is om mense te vertel op platforms waar jy is, net jou vriendenkring, kom ons gebruik sommer net eers, hier die uitdaging van om jou vriendenkring, al die mense wat jy, sê nou ma, op jou cellfoon-lijf van nommer zet. Om wanneer jy hierdie advertentie krij, met die inlichting, om dit aan te steer, mense steer allerhande soorte van goed, en ek het nou geen probleem met allerhande goed wat mense aansteer nie, het rechtig nie het een probleem daarmee nie. Maar hierdie is waarde. Jezus gaan eendig vir jyself dankie sê vir dinge wat jy gedoen het hy gaan dit doen so het hy gesê hy gaan jyself bedank vir mens moet nie altyd die goed hier op die aarde doen met die verwachting hier dat iemand jou moet bedank nie want het lyk nie vir my of Jezus daarvan hou nie dat jy, as jy iets doen dat mense jou sien hier of so dan sê hy dan net jou loon weg Maar as jy het so doen, dat niemand daarvan weet nie, dan sien ons vader in die verborgene. Hy weet van jou en van alles wat jy doen. God gaan nooit enig iets vergeet, wat jy gedoen het nie. Al wat God vergeet, is jou sonde wat hy vergewe. Veder vergeet God niks. En as God ons self nie daar toe gedwing het om het te doen nie, Dan syl hy dit ook nie kan vergeer dit nie, want hy weet alles Dit is een van die attribute van God Maar hy het om daar te verbind Dat wanneer hy jou sonde belei, so het hy Voor ons die uitnodiging, hy sê Kom, laat ons die saak uitmaak Een mens moet dit uitmaak, hy kan nie maar sommer nie denk nie Kan nie maar sommeneid wens nie, as jy iets wat uitmaak met iemand, dan moet jy moet dit uitmaak Kom ons maak jy uit, die saak uit, sê die Heere Hy sê, al was jou sonde soos karlaken Dit sal wit word, soos sneeuw, soos wol, soos sneeuw en hy gaan begrawe dit in die diepste dieptes van die zee, en hy dink nooit weer daar aan nie. God is nie soos ons mense nie. U weet ons, ons het al een spreekwoord, in die Afrikaanse taal wat ontwikkel is. Lang al ek het so groot geworden, so kind, het ek dit gehoor, en ek het altyd gewonder oor Oor wat die mense nou eindelijk bedoel het Want as jy nou kind is en jy, zomt, jy het die begin het praat En jy verstaan nou van Van een koeie Ek het nou daarom al van vroeg af kon ek een koeie sien Jy weet wat sy ding een koeie is en Want ons het daar by mense wat by ons langs aan buren was Koeie gehad het gemelk het en daar by hulle melk gekry het soos ek nou in jou spreekwoord gehoor het van om ou koeie uit die sloote uit te grawe, toet ek nou nie mooi verstaan, juist, hoe kom hulle nou dit gebruik nie? Wat so goed is dit, nou ek het nou nooit die koeie gesien wat in sloote lewe, maar daar is die grawe woord nie, maar, jy weet, dit het ontwikkel in die volksmond oor mense wat nou elke keer, elke dag, elke liewe dag, alles van die verlede alles wat iemand in die verlede gedoen het alles wat nou 10 of 20 of 30 jaar of 40 jaar gelede en dit is nou daar vergewe en voor die Here gebrang en hy dit in die diepste dieptes van die see gaan begrawe en nooit aan, om nooit weer aan te dink nie dan die mense wat het onthou sleep dit altyd weer daar, daar nou uit die slote uit dis nou die spreekwoord dat ons het nee. nou, die spreekwoord het ontwikkel omdat ons onskuldig is aan dit en as jy nou iemand is wat onskuldig is wil jy iemand het vir die Heere vraag moet help om die goed te vergeet nee. hy kan by God is niks onmoendlik nie kan hy met sy help hy kan vry maak Vandaar is wat van, soort van onszins, om ja, alke keer al daar die goed, jy weet, dit, dit word so'n irriterende manier van leef, dat mense al ewig solke goed na vore moet bring, en dan weet jy, dit is een soort sykte van die brein waaraan die mens lei, dat hy nou nie kan vergeet, Die goed waar die Heere God lang kal sy leven voorgegeet nie Die skuldbrief tegen ons daar is uitgewis En dan sloop daar ja, mense nog heel tyd met skuldbrief rond En kom hou om u onder jou neus Maar het nou nou goed, dit nou daar zela Ons wil graag vorder in ons geestelike leven En ons wil ook deel hee aan die evangelie en die verkondiging daarvan, om vir mense te vertel van hier die skuldbrief, wat tegen hulle uitgewis is. Maar as jy sterwe, sonder dat jy daar die anbod van God aanvaard het, is jy verewig verloore, verewig verloore. En daar is baie mense, soos wat ek vir jou gesê het, op hierdie aarde, wat Jezus nog nooit eers van gehoor het. En ek wil vir dat ons bid, vir daar die mense, wat vir Jezus nie ken nie. Vader, ons dankie vir vir die vore, dat ons mag bid, dat jy ons geleer het ook, om te bid, dat ons, die van genade kan nader, en vir u kan vraag vir genade. Heere, want daar is zo baie mense nog op hierdie aarde wat u gemaakt het, miljoene, en eindelijk meer as miljoene, maar biljoene mense, wat u glad nie ken, Heere wat niks weet van die paasdag en dit wat Jezus daar gedoen het als die lam van God nie. Dat hy daar die skuldbrief die ons uitgewis het, dat ons dan die saak kan kom uitmaak met u en Jezus aanvaar dat ons daar die offer van om kan anvaar Dan bid ons dit, vader, vir al die mense op die aarde, die biljoene van hulle wat nog nooit van u gehoor het nie. En ons wil bid, Heere, dat u ons sal help ook met die die radio, dat ons die maximum mense sal kan bereik. Ons weet, u het begin met een persoon, wat u daar geroep het by die meer van Galilea, en so die en daar was duisende mense wat na jy geluister het en dan was daar een handkie vol disciples wat jy gehad het maar vader uiteindelik het jy die mense soos Paulus sy hele leven gegeen net om jy woord die goeie nie te kan verkondig elke dag hy het geseen As een groot voorrecht om dit te doen En net daarvoor te leven van niks anders nie En so al die moeilikheid wat daarmee gepaard gegaan het Al die elende waarvan hy getuig het Van naaktheid en die kou waarin hy gewees het En sonder huis en sonder inkom en sonder voedsel En in gevechte met wilde dieren en met mense En skibreek geluid het En wat dier mense gevloek is Waar hy in die zinnig is gaan preek het Gevangen geneem het, in gevangeniskap gesit het Heere ons weet dat hy het een dierprys ook betaal Want dis omtrend waar hy sy briewe allemaal geskryf het dat die gevangenis Dat ons ook bereid sal wees om in te tree vir elke liewe mens op die aarde. Help ons vader, dat ons daar die besluit sal neem. Dat ons een stem van hoop sal wees, elkeen van ons wat nou hier luister. Help ons jyre om suksesvol daar aan te wees, help ons elkeen as iemand te bijdraai het wat hy kan lever een gedachte wat hy met ons kan wissel om te sê kom ons doen dit, of kom ons probeer dat om by hierdie mense wat nog nooit die woord gehoor het nie maar wat in besit is van een slim voorn of iets anders Heere dat ons by hulle sal kan uitkom dat ons hulle kan bereik dat ons die woord daar kan saai dat mense weergebore kan word want ons glo die woord dat hy gesê het as iemand nie weergebore word nie kan hy die koninkryk van God nie sê nie en hy kan ook nie daar in nie soos wat hy dit ver, verduidelik het aan die Kodemus in Johannes hoofstuk 3 verse 3 en 5 en ons glo dit heren, want as die woord as iemand nie weergebore word en kan hy die koninkryk van God nie sien nie en kan ook nie daar in nie en daarom heren, omdat dit waar is weet ons dat 70 mense van die 107 wat per minuut sterf omdat hulle nie aangeneem het nie omdat hulle nie wederbaar is nie verewig verloor is en dit raak ons aan ons siel in ons gees, in ons lichaam en bid ons vir hulle en vraag dat u sal ontverm ook oor elk van hulle en jyre ons doen dit in aanbidding ons vraag dit vir u so terwijl ons in aanbidding is En ons wil het saam met die persoon wat vir ons hier gaan syng, Michael Smith, Here I am to worship, want ons weet, ere, dat u mens is soek, soek, om u te ontbid in gees en in waarheid. wonderlijke voorde, om die Heere te kan aanbid en so saam met iemand wat bezig is om dit so te syng, saam te stem en daar die opgewondenheid in jou eie siel en geest en lichaam te ervaar. Jy is ingeskakel hier by net radio en luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaie uit Ayrine, Pretoria aan Suid-Afrika by ons program sondag hierdie tyd stem van hoop, en ek wil net weer eens, by, ja, kom so vir elk teen, ek sien een paar name hier, ek wil gewoon ook allemaal goed, maar ek is gevrees, ek, ek weet nie van Amalie Tinkie, en Piet, en Brown en Juri, en, kom ons kik hierdie kant, by uh, Lorraine, en Marilou, en Bimpy, en Luzanne, en Johan, Het is baie, baie welkom, elkeen, elkeen vriend, dat beteken baie, baie speciaal in Godse oog. God is elkeen van julle bitter, bitter, kostbare mense. En weet daarvan dat die Heere weet van jou en jou. Ek rinder jou aan wat die reeds ken. Elke haar op jou kop is getel. En dis nie omdat die Heere net jou haare tel nie Daarmee wil hy vir jou sê hoe goed jou ken Want jy self weet nie ees hoeveel haare jy het nie Jy weet nie is hoeveel haare jy per dag verloor nie Maar God weet Ons weet nie ees hoeveel sterre daar is nie ons weet nie, dit is maar een berekening wat gemaakt word, om te sê daar is 40 seks triljoen sterre, nou 40 seks is 40 met 21 nul, is hoe jy kan dit so neerskryf, en een mens kan nie een idee krij nie, en ek moet nou vir jy sê, dit is maar net een wetenskapelike berekening, Wanneer hulle berekeninge maak om te sê daar is soveel biljoen sterre stelsels Omtrek ons bly hier in n sterrestelsel. Ons het hier een klomp en planete wat ons geen En dit is deel van ons melkwegstelsel Maar dit is net een van die biljoene wat daar is En so dit is maar so 'n berekening en hoekom sê ek nou dit ja, hulle weet ons, ek en jy kan aai getal eindelijk nie eers, as ek nie nou vir jy gesê het om dit te skryf nie, so jy was ken ek nie geweet het nie maar dan sê die heren, hy het hulle allemaal namig gegeer die, al die ster nou ek en jy is vir hom baie meer wer as al daar die, die sterre En hy so, sê, ons is in Godse oor verskrikkelijk belangrijk Verskrikkelijk belangrijk Elke een Soas jou hare geteld is Dan weet die Heere ook van jou uitdaging Elke uitdaging Hy ken elke gedag weet jy, voor jy nog jyself jy eie gedagtes ken, want ek een mens moet ons, as jy jou gedagtes met iemand wil deel, my nou denk, en rol die woorde nou so voort, en jy moet geformuleer sê die Heere, voor jy jou gedagte nog geformuleer, ek weet hy wat het is so goed ken die Heere God vir jou en vir my hy is lief vir ons en hy gee om vir ons En hy wil en hy kan en al ons behoeftes voorsien Want hy sal nie iets sê wat hy nie kan doen nie En hy sê dat hy in al ons behoeftes Sal voorsien Na die rijkdom van sy genade En Godse genade is onbeperk Ons kan onvertrouw kan ons vertrouw met ons lewe. En ek wil hee, jy moet dit weet. En jy is speciaal in Godse oog ook rondom hierdie program, omdat dit van God afkom. Ek kan vir jy sê, ek speel eindelijk nie een rol in die totstandkoming van hierdie radio nie, maar ek was die hele ty daarby betrokke. Maar ek het nie... Een bepaalde rol gespeel nie Dit was asof die Heere myself daar gesit het En een program gegeet Eindelik een julle dag vir my gegeet En toe later meer as dit Hy voorsien en al ons behoeftes Na die rijkdom van sy genade En die feit dat jy sit en luister is nie maar soma net toevallig nie. Ek kom vir jou verduidig. Ek wens ek kon vir jou een video wat ek het gespeel het. Oor een experiment wat uitgevoer is met jenningbuie. En hoe hier jenningbuie binnen die korf boodskappe aan mekaar oordra. in die hele manier, als uit, uiteinges het die wetenskapelikus het aangewerk het het, vanaf hier korf so in verskillende richtings, verskillende afstande het hulle suikerwater geplaas en wetenskapelikus daar aangesteld om buie die suikerwater te staan die puurings van die suikerwater en dan het hulle nou met een speciale kamera afgeneem alles dit in die korf aangaan en hulle kon ook buie identificeer met verf Met blauw en geel En ek dink rooie Ek dink vier verskillende kleere Soe koliekie En was nou in verskillende kleere. En hulle het opgehou Wat hulle doen Wanneer van die baie By hierdie suikerwater uitgekom het En daarvan gedrink het Dan moet die weet Nou zit vir hulle Een baie belangrike fonds En hierdie nies moet hulle terugdra Naar na die baie korf en dan die wetenskapelike om nou daar by die specifieke puring met die specifieke sterkte van suikerwater dan die buie wat daar kom drink het van hierdie water het hulle gemerk en dan is die kamera nou weer daar by die korf en wanneer daar nou een buie met sy naam, kom ons gaat nou net een van die buie, wat by een van hierdie pierrings was en sê hy het nou een pink op hom en hy kom nou by die buie korf aan en hy is daar ons duisende, duisende buie daar binnen en nou het hy hier die informatie van een fonds van hier die suikerwater en dan maak hier die buie een soort van een daans wat ook wetenskapelik vir daar uitgewerkt word dat hy Wat jy kan kyk wat hy doen en hulle wees dit vir jou later met animatie wat langs aan dit gedoen word, so dat jy precies sien, sien wat die by doen, hoe die informatie daar uitdeel van waar hulle nou iemand wat belang stel, waar een van hierdie baie of 2 of 3 of 4 of 5 hoeveel van hulle belang van hierdie zuikerwater kan gaan kryp, en nou gee hy die richting aan, hy wees vir hulle, hy daans, daar hy daans in een soort richting, precies die die rechte richting, wat die bui nou soan moet vlieg, om daar te kom, en die afstand van sy daans, bepaald hoe ver dit is, wat hy moet gaan vlieg, en die sterkte van hierdie, van hierdie uh, suikerwater, want die bui moet myse klomp energie nou inzit, om te vlieg, en is hierdie suikerwater, nou die moeite werk, en so meer so al daar die informatie, dan sien jy hoe hier baie hier rondom hier die gemerkte buie hier ene is pink en blauw en geel en, en so met verskillende informatie om dat jy nou belangstel in spesifieke informatie en hoe hulle dan hulle groepeer by hier die verskillende buie wat die informatie gee.. en net so Het ons informatie, ons het informatie wat belangrik is, en as jy nou denkt is belangrik, het die informatie. Wil ek vir mooi vraag, wie jy nie afspraak maak, en ek vraag mooi vir jou, vraag dit te wille van jouself, vraag dit te wille van die eeuwigheid. Wil jy nie afspraak maak, dat jouself jy disciplineer om elke weeksdag, so nou weer na nou die week vir jy die tye gee en die dag van die week, hierdie afspraak maak, in die tyd uitkoop nie. Maak die saak met die Heere uit. Sê vir hom, jy het is vir jou belangrik, wil graag na hierdie man en sy stem luister wat gaan praat oor die bruid van die Heere Jezus en ons wil ook saam met ons bid en ons wil hierdie pad saamstap ons wil graag deel wees van hierdie missie om minstens 2 biljoen mense die aarde te bereik voordat hulle oor in die verdoemenis oopmaak. Om dit so met om uit te maak. So met die Heere. En dan die elke keer anmeld, en ek sal dit so vervaarder, as jy dit doen, so sommige persoon het dit nou al reeds doen, van elke keer sê hallo, en dan sien ek na die naam in die gezicht, en sê ek is hier, hoevee meer is dit te sê nie, maar as jy iets anders wil sê as jy ook belang, uh, uh, welkom om dit te doen, maar sien dit as een missie een groot wonderlijke voorrecht waarvoor Jezus vir jou enig self gaan dankie sê, hy wil het gaan doen, hy gaan het self vir doen en daarmee gaan ek groet, want het is na die einde gekom van ons keierkie hier rondom Godse woord stem van hoop te wees en ek is dis ek mooi aand wat jy verder gaan hen wanneer jy slaap op ek jy gaan rustig wees en mooi drome drome en so van my kant af dan tot morgen aand die veriteit Shalom, vreede vir jou. Hoor as jy